Общо за седемте знамения Сватбата в Кана Галилейска е първото знамение на Христос, но то не е изолирано, а е свързано с другите шест знамения, които са описани в Евангелието на Йоанна до 11 глава. Това не са случайни и изолирани действия и събития на Христа, защото в Неговата дейност няма нищо случайно, а те са свързани в едно цяло. И представляват един жив организъм или те представляват един път, който, както всеки човек, така и човечеството като цяло, трябва да измине. Както вече казах, аз нямам за цел да тълкувам Евангелието, защото това е една огромна и непосилна работа, която всеки сам трябва да направи за себе си. Аз искам да посоча че Евангелията са окултни съчинения и да посоча някои такива елементи и моменти в тях. При разглеждането на Евангелията изхождаме от принципа, че всичко преходно е само символ на проявяваща да се духовна действителност. Така че зад всички случаи, знамения и събития, които са действителни исторически факти, ние трябва да открием Една духовна реалност, на която физическото е само една сянка и тази сянка ще ни заведе при предмета. Вече няколко пъти казах, че седемте чудеса или знамения на Христос са стъпки в един път, който всеки човек по-отделно и човечеството като цяло трябва да измине. Тези знамения стъпки са следните. Сватбата Кана Галилейска. 2. Изцелението на сина на царския служител. 4. Изцелението на схванатия в капалнята Витезда. 5. Нахранването на петте хиляди души мъже. 6. Ходенето на Христос по морето. 7. Изцелението на сляпородения. 9. Възкресението на Лазар 11. Така, както са дадени в Евангелието тези знамения, като че ли са станали случайно, но те не са случайни са явления. Те са фази на един процес, на един път, който трябва да се измине. Тук трябва да спомена, че след всяко знамение следват слова по учения, които имат отношение към това знамение, към тази стъпка. Така, че след всяко знамение са дадени и правилата и методите как да бъде премината дадената стъпка. Така след сватбата в Кана Галилейска следва първото отиване в Ерусалим, по случай празника на Пасхата. Там се развива случката в храма изгонването на търговците от храма. Това е един много важен момент от дейността на Христа. С това той, така да се каже, обявява война на света, на Цезаровия култ, който организирал тази търговия в храма. По повод на въпроса на юдеите, какво знамение показва, като прави това, той казва, Разрушете този храм и аз в три дни ще го въздигна. Тук той оттъждествява своето тяло като въплатен логос с храма. Изгонването на търговците от храма не е един единичен факт. С това Христос казва, че всеки трябва да изгони тези търговци от своя храм, да изнесе всички животни от него и да остане само Божественото. След импулса, който даде за развитието на човешкото самосъзнание при сватбата в Кана Галилейска, сега идва очистването на храма. За да се развие и укрепи самосъзнанието, азът, храмът, където той обитава, трябва да бъде очистен от животинската природа. И след това Христос поставя идеала на Аза, че той трябва да дойде до такова развитие, че да може да възстановява храма, т.е. тялото си, ако бъде разрушено. То така трябва да бъде проникнато от Божественото, че да го направи безсмъртно, да може да се възражда от само себе си. В 24-25 и стих на 2 глава е казано – но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всички човеци и защото той нямаше нужда да му свидетелства някой за човека, понеже сам знаеше, що има в човека. Тук ни е показано с какви възможности разполага Христос. Чрез духовно виждане той прониква в душата на човека и го познава така, както човекът сам не се познава, с това е посочил и пътя на всеки човек. Това е идеалът за всеки човек. В трета глава се говори за срещата на Никодим с Христос. В тази среща Христос е казал много важни и дълбоки мисли. Тази среща е интересна и за това, че е станала нощем, което ще рече, че не е станала на физическото поле, а в духовния свят. Там е казано той дойде при Исуса нощем. Както е дадена срещата, Исус е сам без учениците, което в физическо отношение е много рядко явление. Това е една среща, която всеки сам трябва да направи с Христа в духовния свят, за да получи от Него откровение за тайната на човешкото битие. В третия стих се казва, Исус в отговор Му рече, Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой изново, не може да види Царството Божие. Никодим пита, как може стар човек да се роди? Исус отговаря, истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието Царство. И по-нататък Христос описва качествата на родение от духа, като казва, Роденото от плата е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти рекох, трябва да се родите отново. Вятърът духа, дето ще е и да чуваш гласа му. Но не знаеш от къде иде и къде отива. Така е с всеки, който е роден от духа. Родените от вода и дух, родените от Бога, са посветените, в които божественото аз е пробудено и е пълен господар на всички обвивки. То ги прониква, трансформира ги и ги преобразява. В 12 стих Исус казва Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, т.е. не можете да ги разберете, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните работи? И по-нататък Исус казва И никой не е възлизал на небето, освен този, който е слязал от небето, сиреч, човешкият син, който е на небето. В тези няколко стиха е казано много, което се отнася до строежа на човека. Човекът в своя строеж е троичен. Физическият човек, това са трите обвивки – физическото, етерното и астралното тяло. След това идва духовният или по-правилно душевният човек – душата, която също е троична в своето проявление. Тя се проявява в ума, сърцето и волята. И най-после божественият човек е висшето аз – което е духът в човека, който също е троичен в своето проявление. В индуската окултна философия тези три страни на висшата човешка природа се наричат Атма, Буда и Манас. Според западната окултна наука те се наричат висшето себе, духът на живота и човешкият дух Християнският езотеризъм те отговарят на Сина Божий, Сина човечески и Святия Дух. И когато човек казва, че никой не е възлизал на небето, освен този, който е слязал от небето, сиреч човешкия Син, той подразбира, че само човешкият Дух може да се издигне до Божествения свят. И по-нататък казва, както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син, Та да всеки, който вярва в него, да има вечен живот. Змията, която Моисей издигна в пустинята, има отношение към човешкия ум, който той издигна. Също така сега трябва да бъде издигнат човешкия дух, да всеки, който вярва в него, да има вечен живот. Така думата вяра е употребена в смисъл, който познава човешкия син, който е свързан с него. Той ще има вечен живот, защото човешкият син е духът на живота. Синът човечески е божествената мъдрост, която работи и организира света. Ето какво казва учителят по този въпрос. Христос казва Които чуят гласа на Сина човечески, ще възкръснат. Може да ви се види чудно, че не е казано, че които чуят гласа на Бога, те ще възкръснат, а се казва Които чуят гласа на Сина Человечески. Син човечески е Божествената мъдрост, и които чуят гласа на мъдростта, ще възкръснат. Синът, това е висшият разум. Това е божествената мъдрост, в която човек трябва да вярва. Разумният живот, в който човек трябва да вярва, да го възприеме в себе си и да го приложи. Божият син, човешкият син, това е божествената мъдрост. И завена в своята целокупност. А тази целокупност е това, което индусите наричат Татвас. Това е енергията, която изтича от любовта, от Отца и движи цялата Вселена. И всички наши желания се дължат на тази сила, която със струите си прониква всички наши тела, Тази сила, която слиза отгоре и проистича от любовта, може да се използва само от тези, които имат съзнателен живот. След като се свържете с този Божествен закон, тази енергия ще потече във вашите души. От 16-22 до 22 стих Христос развива идеята за Единородния Божий син, че е пратен в света, за да не погине всеки, който вярва в Него, т.е. всеки, който го познава. И после казва, понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Още от начало той развива идеята за своята мисия – спасението на света, а ще бъде спасен всеки, който повярва в Единородния Син а всеки, който не повярва в името на Единородния Божи син, е осъден. Понататък развива мисълта, че осъждането е това, че хората обикнали повече тъмнината от светлината. Тук всяка дума е пълна с смисъл и значение, но нямам възможност всичко да цитирам. От 30 до 36 стих Йоан Кръстител говори за Божия Син. И пак изнася това, което Христос казва в горе цитираните думи. Това са също думи, пълни с дълбок смисъл и значение. Ще цитирам само последните три стиха. Защото този, когато Бог е пратил, говори Божиите думи, понеже Той не му дава Духа смяра. Отец люби сина и е предал всичко в Неговата ръка. Който вярва в сина има вечен живот, а който не слуша сина няма да види живот, но Божият гняв остава върху него. Това са все думи изказане на един класически окултен език при което всяка дума има смисъл и значение. И ако трябва да се преведат на съвременен език, трябва да се напише цяла серия от томове или, както казва накрая, Йоан, ако трябваше да се напише всичко, което Христос е говорил, няма да стигнат всичките книги на света. Смисълът на окултния език е в това, че с малко думи се изказват много неща. Защото този език е синтетичен. седма глава се описва как Исус пътува от Юдея до Галилея и минава през Самария. Там при Якововия кладенец се среща с една самарянка. В разговор с нея Христос изказва много дълбоки истини. Исус в отговор и каза: Ако би знаела Божия дар, и кой е онзи, който ти казва, дай ми да пия, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. В 14 стих казва, който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее довека. Но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която ще извира за вечен живот. От 21 до 24 стих са казани много важни думи. Казва и Исус, Жено, вярвай ми, че иде час, когато нито само в този хълм, нито в Иерусалим ще се покланят на Отца. Вие се покланете на онова, което не знаете. Ние се покланяме на онова, което знаем. Защото спасението е от юдеите. Но иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца в Дух и Истина. Защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. Бог е Дух и уния, които Му се кланят с Дух и Истина трябва да се кланят. Тук ясно е подчертана мисълта, че в дух и истина трябва да се служи на Бога, а не по форма в тази или онази църква. По-нататък, когато жената повдига въпроса за Месия, Исус си казва: Аз, който се разговарям с тебе, съм Месия. С този стих Христос само отговаря на онези, които считат, че Той не е Месия. Споменавам това, защото има някои, които считат, че Исус не е Месия и че Месия един ден ще да дойде след хиляди години.